Rugăciune pentru trecerea prin poarta tăcerii în taina tăcerii. Aleluia slavă și Doamne, Iisuse Histoasă, unul cel mai presus de înțelept te iubim și te rugăm, dar uiești în taina tăcerii, a Sfinților care în dragostea cea domnedeiască au ajuns. acolo unde cuvintele, înțelesurile, gândurile, își pierd sensul de ascuns, în mintea se află de înțelesul de noțiune. pentru că le-a depășit pe toate, fiindcă înțelesurile au devenit nevăzute și covârșesc mintea cu armoniile, razele, energiile necreate care îi vor din ce Unul cel ascuns, cel din care sunt toate fie văzute, fie sujetate. De aceea, mintea trece din de înțelege, de vedere, de grăire, Cât atâta timp cât mai poate grăi, n-a ajuns la poarta pe n-a intrat în taină tău care este nesfârșită, negrăită, nu mai auzită, nu De aceea te rugăm. Înalță în mintea noastră, în extazul cel Dumnezeu, ca o lumină ce covârșește orice înțelegere. Aleluia, Slavă-ți-e, Doamne, Hristosul, unul cel mai presiț de înțelegere! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina tăcerii. acolo unde cuvântul nu mai ajunge și lucrarea ta în noi se în tăcere. Căci grăirea nu este folositoare pentru faptea cea dumneavoastră, pentru contemplație, pentru mintea noastră, când urcă de la cuvintele care definesc sau au chip la tine unul cel pălăchit, cel simplu, mai presus de cuvânt, încât că este ta iese de negrăit și orice cuvânt apare fără rost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 de iluminările cel de fără de început. Și Dumnezeu, fiindcă starea tăcerii este mai înaltă decât starea vreirii, este smerenia de a ști mai mult decât pot cuprinde toate cuvintele, de a trăi acest necuprins, dă-ne să dobândim tăcerea care iradiază și prin cuvinte.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 de unde nu-i fiindcă ești neasemănarea cu toate și în afară de toate, fiindcă ești veșnic, fără început, fără încetare și ne raza ta cea Dumnezeu.